Венеціанські баїли посли збирали по місту плітки, щоб згодом переповідати їх для всієї Європи. Мудрий кемаль Паша Заде вів щоденник нового султана Сулеймана. Кемаль Паша Заде переказав для покійного султана гулістан великого сааді. Написав поему про кохання Юсуфа і Зулейки, зробив безліч тлумачень Корану і шаріатського права меджеле. Приставлений до Сулеймана ще в Манісі, він поїхав за новим султаном до Стамбула і супроводив його в усіх походах, старано нотуючи все добре і лихе, аж султан не стерпів і спитав свого найближчого словоскладача, чи заносить він у щоденник також про султанських жон і дітей. «Ваша величність», – відповів Кемаль Паша Заде, «треба, щоб у вашій історії було хоч щось людське, інакше в неї ніхто не повірить». Перший запис про те, як Сулейман довідався, що став султаном. Вираз сумніву і підозри захвилю згас від гострого сяйва царевичевого погляду. Його випокличало наморщилося і нависло над орлиним носом. Уста тонкі й немилостиві самі собою розтягнулися під довгими вусами, мов би прикриваючи передчуття зла. По обличчю, що мало барву потемнілої бронзи, пролинула каламутна хмарка. Принц, який своєю чесністю і вмінням дотримувати слово заперечував розповсюджену думку про турецьке віроломство, ніяк не міг повірити в принесену ферхадом пашею вість що вмер султан, названий Незламним Сулейман В той день, коли став Сулейманом, він відчув, що віднині час належить йому В певних межах, звичайно, поки час існує для нього, тобто поки він сам живий Але в цих межах належить йому неподільно При народженні час не сприяв Сулейманові Народився у цілковитій безнадії Його батько Селім був наймолодшим серед синів султана Баязида А через свій забіяцький норов ще й нелюбимий По смерті Баязида влада мала перейти коли не до старшого сина Коркуда То до його брата Ахмеда, наймилішого серця султана А при переході влади в руки спадкоємця усе чоловіче покоління османів Окрім родини нового султана Безжально знищувалося. Так заповідав завойовник царгорода Мехмед Фатіх, Сулейманів прадід. Для загального добра кожний із моїх славних синів або онуків може винищити всіх своїх братів. Першим мав виконати цей нелюдський заповіт Мехмедів син Баязид. Але його брат Джем, якого він хотів задушити, виступив проти нього війною. Домагаючись султанського трону для себе, коли ж йому не вдалося, попросив притулку в рицарів на Родосі, які переправили Джема до Франції, звідки він потрапив до римського папи. І вже лиш там помер таємничою смертю, може, і отруєний за домаганнями Баязида, який багато років виплачував усім, хто тримав у себе в почесному полоні Джема неймовірні гроші. Отож, приречений був наймолодший баязидів син Селім. Приреченим так само мав почуватися уже від народження і Сулейман. Може, це наклало на нього відбиток на все життя. Був похмурий, задумливий, дивився на людей недовірливо, не любив базік, задавак, схилявся тільки перед мудрістю і вже з малку Коринув у вивчення законів так, ніби хотів цим порятуватися від видимої несправедливості і жорстокості життя, бо ж у людства немає іншої справедливості, окрім тієї, що записана в законах. Його батько Селів навпаки, покладав сподівання не на безлику справедливість, а на силу. Він усвідомлював, яка загроза нависає над ним, але не впадав у відчай бо переконаний був, що справжнім спадкоєнцем султанського трону має бути саме він, а не його брати. Найстарший Коркуд не міг розлучитися з їхнім родинним гніздом, далекою Амасією. Оточив там себе поетами, мудрецями, марними книгоїдами, сам складав вірші. Його рука вміла тримати тільки перо, а не меч. «Чоловік для влади пропащий навіки». Srední брат Ахмед